La Voslovia, a 188 -a, pentru pocăința viei Domnului. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate, iubim și rugăm, iartă-ne, fiindcă plânge cu struguri roșii via ta, de când ai iar o cu războaie, cu furia tălharilor, ca să împlinești dreapta judecată ce ai făcut-o cu ea. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate, iubim și iartă-ne, fiindcă plânge cu ciorchinii căzuți via ta. De când șerpii sectelor, viclene, o trăvesc pe cei ce s-au lepădat de Sfânta Biserică Ortodoxă a Ta. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, i situați, Te iubim și Te rugăm. Iartă-ne, fiindcă plânge cu lacrimi de boabe roșii via Ta, De când ai lovit-o cu grindi la încercări, fiindcă a greșit în fața Ta. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus, Toasă, Te iubim și Te rugăm. Iartă-ne, fiindcă plânge cu frânze. Rupte via ta, de când bruma depărtării de soarele tău i-a înghețat inima. Aleluia, slavă-ți, Doamne, i iubim și te rugăm. Iată-ne, fiindcă plânge cu boabe bolnave via ta, de când ceața și mucegaiul bolilor sufletelor și trupurilor iau răpit roada ta. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i te iubim și te rugăm. iartă ne fiindcă plânge cu coarde arse de crivăț via ta. De când gerul privirii tale i-a oprit seva din ea. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, să te iubim și te rugăm. Iartă-ne, fiindcă plânge ca o vădvă îndoriată via Ta, De când tăciunii morții mănâncă roada Ta. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus, i să te și te rugăm. Iartă-ne, fiindcă plânge ca o feceară părăsită viața Ta, De când pe sânii cerchinilor ei a căzut mana cerea. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus, să te bim. Şi te rugăm, iartă ne fiindcă plânge ca o mamă îndurerată viața ta, de când vrea și o rup ca să-ți răpească moștenirea și slava ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, sis te iubim și te rugăm, iartă ne fiindcă plânge cu roa pocăinței viața ta, de când așteaptă ca mâna milei tale să îngrijească și să strângă roada ta.